«Все тут, зокрема, це місце було стерте на порох. Ваш будинок сім років тому принесло відпливом. Мабуть, хвиля від вибуху прорвалася крізь час». «Засмактало в майбутнє», – повторив Тім, «уночі, доки ми спали». Даглас уважно подивився на нього. «Сьогодні буде друга РКР-атака. Вона має доруйнувати те, що лишилося». Він глянув на годинник. Зараз четверта пополудні, атака почнеться за кілька годин. Вам слід сховатися під землею. Тут ніщо не виживе. Я можу забрати вас із собою, якщо захочете, але якщо вирішите ризикнути, залишитися тут, думаєте, це може повернути нас назад? Можливо, я не знаю, це рулетка. Воно може повернути вас додому, а може і не повернути. Якщо ні, якщо ні, то в нас не буде шансів вижити. Даглас дістав з кишені карту і розгорнув її на дивані. «Патруль залишатиметься в цій зоні ще півгодини. Якщо надумаєте приєднатися до нас під землею, рухайтеся вулицею в цей бік». Він намалював на карті лінію. «Отут відкрите поле, де стоїть патруль політичного підрозділу. Вони проведуть вас під поверхню. Зможете знайти поле?» «Думаю, так», – відповів тім, розглядаючи карту. Його губи скривилися. Це поле колись було середньою школою, куди ходили мої діти. Вони якраз туди збиралися, коли їх зупинили солдати. Зовсім нещодавно. «Сім років тому», – нагадав Даглас, згортаючи карту і пхаючи її до кишені. Він натягнув маску і рушив до вхідних дверей. Вийшов на ганок. «Може, ще зустрінемося? А може й ні. Це буде ваше рішення. Вам так чи так треба вирішувати. У будь-якому разі. Щасти вам!» Даглас розвернувся і жваво покрокував геть від будинку. «Тату!» – вигукнув Ерл. «Ти йдеш у армію? Ти будеш носити маску і стріляти з однієї з таких рушниць?» Його очі захоплено світилися. «Ти будеш водити змію?» Тім Маклін присів на почепки і притягнув сина до себе. «Тобі б цього хотілося? Ти справді хочеш лишитися тут? Якщо я буду носити маску і стріляти з таких рушниць, то ми не зможемо повернутися!» Ерл засумнівався. А ми не можемо повернутися пізніше, Кім похитав головою. Боюсь, що ні, ми маємо вирішити зараз, чи ми повертаємось. Ти чуб містера Дагласа, з відразою сказала Вірджинія. За кілька годин почнеться атака. Кім підвівся і почав походжати туди-сюди. Якщо ми лишимося в будинку, нас рознесе на друзки. «Будьмо чесними, є лише примарний шанс, що нас перемістить назад у наш час, малесенька імовірність і дуже великий ризик. Чи хочемо ми лишатися тут під РКР, що будуть падати довкола, знаючи, що будь-якої миті може настати кінець, чути, як вони наближаються, вдаряючи все ближче, лежати на підлозі, чекати і вслухатися?» «Ти точно хочеш повернутися?» – запитала Мері. «Звичайно, але ж який ризик?» Я не питаю про ризик. Я питаю, чи ти справді хочеш повернутися? Може, ти хочеш лишитися тут? Може, Ерл має рацію? Ти будеш у формі і в масці з однією з цих голкових рушниць, водитимеш змію? А ти будеш у трудовому таборі, а діти в урядовому розподільчому центрі. Як думаєш, це буде? Чого вони їх вчитимуть? Ким вони виростуть? І повір. Можливо, вони навчать їх бути дуже корисними. Корисними? Для чого? Для себе? Для людства? Чи для воєнщини? Принаймні вони виживуть, відповіла мері. Вони будуть у безпеці. Якщо ж ми залишимося в будинку, чекаючи на обстріл? Звісно, обурився тім, вони будуть живими. Навіть, можливо, здоровими, нагодованими, добре вдягненими і доглянутими. Він подивився на дітей. Його обличчя скам'яніло. Вони виживуть і доживуть до зрілості. Але ким вони стануть? Ти чула, що він сказав? «Спалення книжок у 77-му. З чого вони навчатимуться? Які ідеї залишилися з 77-го? У що вони будуть вірити після урядового розпадільчого центру? Якими будуть їхні цінності?» «Є ще ID-блок», – відказала Мері. «Індустріальний дизайн і технології для здібних, для розумників з фантазією, зайнятих логарифмічними лінійками й олівцями. Малюватимуть, креслитимуть і робитимуть відкриття». Можливо, туди візьмуть дівчат, і вони розроблятимуть зброю. Ерл зможе піти в політичну службу. Він працюватиме, щоб зброю й далі використовували. Якщо хтось із військових почне ухилятися чи не захоче стріляти, Ерл зможе доповісти на них і відправити на перенавчання. Відновити їхню політичну віру у світі, де ті, в кого є мізки, розробляють зброю для тих, хто мізків не має. Але ж вони залишаться живими, повторила Мері. «У тебе дивне уявлення про те, що означає бути живим. Ти називаєшся життям?» «Може й так». Тім втомлено похитав головою. «Може й так». «Може нам треба піти за Дагласом під землю, залишитися в цьому світі, залишитися живими?» «Я цього не казала», – м'яко зауважила Мері. «Тіме, я лише хочу знати, чи ти справді розумієш, чому це варто робити?» «Варто залишитися в будинку, ризикуючи, що це нас не поверне». «То ти хочеш ризикнути?» «Звичайно! Ми просто мусимо це зробити! Ми не можемо віддати їм дітей до розподільчого центру, щоб їх навчили ненавидіти, вбивати і нищити!» Мері втомлено усміхнулася. «Вони ж завжди ходили до школи Джеферсона, а тут, у цьому світі, це лише гола пустка!» «То ми повертаємося?» Втрутилася Джуді, благально схапивши Тіма за рукав. «Ми вже повертаємося?» Тім вивільнив свою руку. Дуже скоро, Люба. Мері повідчиняла шафи і почала в них порпатися. Там щось лишилося? Що вони забрали? Ящик консервованого горошкою все з холодильника, а ще розбили вхідні двері. «Ми точно перемагаємо!» – вигукнув Ерл. Він підбіг до вікна і визирнув назовні. Попіл, що завис у повітрі, його розчарував. «Я нічого не бачу, лише туман!» – він запитально поглянув на тіма. «Тут завжди туман?» «Так», – відповів Тім. Обличчя Ерла спохмурніло. «Сам лише туман, і більше нічого. І сонце ніколи не всвітить?» «Я приготую кави», – сказала Мері. «Чудово!» Тім увійшов до ванної і оглянув себе у дзеркалі. Кров у його роті підсохла і запеклася, голова розколювалася, його нудило. «Усе це здається неможливим», – сказала Мері, коли вони всілися за стіл на кухні. Так, неможливим. Тім сьорбнув кави. З-за столу, де вони сиділи, було видно вікно. Хмари попелу і невиразні похилені силуети зруйнованих будинків. «Той чоловік не повернеться?» – поцікавилася Джуді. «Він був такий худий і дивний на вигляд. Він не повернеться ж, правда?» Тім глянув на годинник. Була десята. Він перевів його на четверту п'ятнадцять. Даглас сказав, що все почнеться після заходу сонця. «Вже недовго чекати». «Тож ми таки залишаємося в будинку», – сказала Мері. «Так. Навіть якщо шанси невеликі?» «Навіть якщо шанси повернутися невеликі. Ти рада?» «Рада», – відповіла Мері. Її очі сяїли. «Воно того варте, Тіме. Ти ж знаєш. Що завгодно, варте будь-який шанс. Повернутися. І ще дещо. Тут ми будемо разом. Нас не розділять, не розлучать». Тім долив собі кави. Ми можемо зручно влаштуватися. Мабуть, ще години три чекати. Спробуємо ними насолодитися. О 6.30 впала перша РКР. Вони відчули удар, могутню хвилю, що прокатилася з низьким гулом і накрила будинок. Джуді вибігла з вітальні. Її обличчя було білим від жаху. «Тату, що це?» «Нічого, не хвилюйся. Вертайся до нас, твій хід!» Нетерпляче гукнула Вірджинія. Вони грали в монополію. Ерл скочив на ноги. «Я хочу подивитися!» Він збуджено підбіг до вікна. «Я бачу, де вона впала!» Тім підняв штуру і визернув. Отдалік мерехтіла пляма яскраво-білого світла. Над нею висів стовп яскравого диму. Будинок струснуло другим ударом. Тарілка впала з палиці і розбилася у раковині. На дворі було майже темно. Тім не зміг розглядіти нічого, крім двох білих стовпів. Хмари попелу губилися в мороці. Попіл і пошматовані залишки будинків. «Це вже ближче», – сказала мері. Впала третя РКР. Шипки у вітальні розлетілися, всіявши скалками килим. «Нам краще сховатися», – сказав Тім. «Куди?» «У підвал. Ходімо». Тім відкрив двері до підвалу і усі стривожено рушили вниз. «Їжа!» – зупинилася Мері. «Нам краще забрати те, що лишилося!» «Гарна ідея! Діти, ви спускайтеся, а ми будемо за хвилину!» «Я теж можу щось нести!» – заперечив Ерл. «Ідіть до підвалу!» – впала четверта РКР, трохи далі, ніж попередня. «І тримайтеся подалі від вікна!» «Я щось до нього підсуну!» – сказав Ерл. «Великий лист фанери з-під мого потяга!» «Чудова ідея!» Тім з Мері повернулися на кухню. Їжа, посуд, щось іще? Книжки. Мері нервово роззирнулася навкола. Я не знаю, мабуть, це все, ходімо. Її слова потонули в страшному гуркоті. Кухонне вікно тріснуло, осипавши її уламками скла. Тарілки з палиці над раковиною полетіли вниз вихором битої парцеляни. Тім схопив Мері й повалив на підлогу. З розбитого вікна накочувалися зловісні сірі хмари і заповзали до кімнати. Вечірнє повітря тхнуло кислотним, гнилим запахом. Тім здригнувся. Облишмо їжу, повертаймося. Але ж облиш. Він підхопив її й потягнув сходами вниз. Вони ввалилися досередини, і тім з грюкотом зачинив двері. Де їжа? запитала Вірджинія. Тім, тремтячою рукою витер чоло. Вона нам не знадобиться. Допоможи мені, попросив захекано Ерл. Тім допоміг йому затулити фанерним щитом вікно над мийкою. Підвал був холодним і тихим. Бетонна підлога трохи вологою. Дві РКР вдарили одночасно. Тіма знесло на підлогу, і він застагнав від удару об бетон. На мить його огорнула чорнота. Тоді він звівся на коліна, шукаючи, щоб опертися. — Усі в порядку, — вичавив він. — Я так, — відповіла Мері. Джуді почала скімлити, Ерл навпомацьки пробирався в кімнатою. «Зі мною все гаразд», – сказала Вірджинія. «Здається». Світло то розгоралося, то тьм'яніло, а потім раптом згасло. У підвалі запала цілковита темрява. «Отже, почалося», – сказав Тім. «У мене є ліхтарик», – Ерл увімкнув його. «Як вам?» «Чудово», – відповів Тім. Упало ще кілька РКР. Підлога під ними підстрибнула, почала кришитися і вигинатись. Будинок струснула потужна хвиля. «Нам краще лягти», – сказала мері. «Так, лягайте». Тім незграбно розтягнувся на підлозі. Довкола сипалися уламки тиньку. «Коли це припиниться?» – запитав з тривогою Ерл. «Невдовзі», – відповів тім. «І ми тоді повернемось?» «Так, і ми тоді повернемось». Майже одразу пролунав наступний вибух. Тім відчув, як бетон під ним ворушиться, набухає і підіймається разом з ним все вище і вище. Він заплющив очі, відчайдушно намагаючись не зіслизнути. Розбухлий бетон продовжував підійматися, зусібіч тріщали балки і опори, осипався тиньк. Тім чув, як лопається скло і десь далеко тріскіт полум'я. «Тіме!» – долинув до нього тихий голос Мері. «Так. Ми не виберемося звідси. Не знаю». Я знаю, що не виберемося. Може й ні. Раптом Тіма привалило дошкою, і він застогнав від болю у спині. Його похвало під уламками деревини й тинько. Він відчув кислий запах нічного повітря і попелу. Повітря з вулиці просочилося всередину, крізь розбиту шибку і розповзалося підвалом. «Татку!» – почувся голос Джуді. «Що? Ми не повернемось!» Він розтулив рота, щоб відповісти – але його слова урвав страшенний гуркіт. Тіма шарпнула вибухом й усе довкола зарухалося. Увірвався сильний гарячий потік повітря, облизуючий, впиваючись у тіло. Тім продовжував міцно притискатися до бетону. Вітер тягнув його, намагаючись виволокти за собою. Коли гаряче повітря обпалило йому руки й обличчя, Тім закричав. «Мері!» А тоді запала тиша. Пітьма і тиша. Авто. Авто, що зупинялися неподалік. Голоси й під кроків. Тім заворушився, вибираючися з-під дошок. Він звівся на ноги. «Мері?» – він роззирнувся. «Ми повернулися?» Підвал перетворився на руїну. Стіни паламані й прогнуті. Крізь величезні зяючі діри виднілася зелена трава ззовні. Бетонна стежка, невеликий трояндовий сад, оздоблений ліпниною з білого гіпсу, сусідський будинок. Лінії телефонних стовпів, дахи, будинки, місто. Як було завжди, щоранку. «Ми повернулися!» Його охопила несамовита радість. «Вдома, у безпеці! Це скінчилося!» Тім квапливо продирався крізь уламки поруйнованого будинку. «Мері, ти де?» «Я тут!» Мері підвелася, з неї осипався тиньковий пил. Вона була вся біла, волосся, шкіра, одяг, обличчя порізане подряпане – Сукня порвана. «Ми справді повернулися?» «Містер Маклін, ви в порядку?» До підвалу зістрибнув поліцейський у синій формі. За ним зістрибнули ще двоє чоловіків у білому. Зовні збирався натовп сусідів, які стриводжено намагалися щось розгледіти. «Я в нормі», – відповів тім. Він допоміг Джуді і Віджині підвестися. «Думаю, ми всі в нормі». «А що трапилося?» Поліцейський розсовував дошки, пробираючися до них. «Бомба? Це була бомба?» «Будинок розлетівся над руски», – сказав один з практикантів у Білому. «Ви певні, що ніхто не постраждав?» «Ми були тут, унизу, у підвалі». «Усе гаразд, Тіме», – гукнула місіс Гендрікс, жваво спускаючись до них. «Що трапилося?» – прокричав Френк Фоулі і собі з гуркотом зістрибнув униз. «Боже, Тіме, що б, дідька ви тут робили?» Двоє практикантів у Білому підозріло оглядали руїни. «Вам пощастило, містере! Дуже пощастило! На горі не лишилося взагалі нічого!» Фоулі підійшов до Тіма. «Чорт, хлопче! Я ж казав тобі полагодити той водонагрівач!» «Що?» – відповів розгублено Тім. «Водонагрівач! Я казав тобі, що там щось не гаразд з проводкою. Мабуть, його не вимкнули, і він перегрівся!» Фоулі нервово підморгнув. «Але не бійся! Я мовчатиму!» «Страховка! Можеш на мене покластися!» Тім розтулив болорота, але не промовив жодного слова. Що він міг сказати? Ні, це був незламаний водонагрівач, який він забув полагодити. Ні, це була не несправна проводка у плиті. Ні те, ні інше. І не витік у газовій трубі. І не непрочищена комфорка, і не скороварка, яку забули вимкнути. Це була війна. Тотальна війна. І не лише моя війна. І не моєї родини, і не мого будинку. Війна і твого будинку теж, твого, мого й усіх інших будинків, і тут, і в сусідньому кварталі, в сусідньому місті, в сусідньому штаті, країні й континенті, увесь світа такий розруха і руїни, туман і волога трава, що росте на поіржавілому шлаку, війна проти нас усіх, проти всіх тих, хто тісниться по підвалах у перечутті чогось жахливого, блідих і наляканих. І коли вона справді прийде. Коли мене 5 років вже нікуди буде тікати, жодних повернень, стрибків у минуле подалі від неї. Коли війна прийде по всіх, вона забере їх назавжди з неї буде вже не вислизнути, яким вдалося цього разу. Мері дивилася на нього. Поліцейський, сусіди, практиканти в білому, всі вони дивилися на нього, чекаючи на пояснення, щоб він пояснив їм, що саме відбулося. То це був водонагрівач? Боязко запитала місіс Гендрікс. «Це був він? Так, Тіме? Таке трапляється? Ніколи не знаєш, чи...» «Може, це був самогонний апарат?» – припустив сусід, кволо намагаючись жартувати. Він не міг їм розповісти. Вони не зрозуміють, бо не хочуть розуміти. Вони не хочуть знати. Вони хочуть, щоб їх заспокоїли. Він бачив це в їхніх очах. Жалюгідний, нікчемний страх». Вони відчували, що сталося щось жахливе і боялися. Вони вдивлялися в його обличчя, шукаючи розради, слів утіхи. Слів, які притлумили б їхній страх. Так, важко відповів Тім. Це був водонагрівач. А що я казав? Видихнув Фоулі, і всі з полегшенням зітхнули. Перешіптування, нервове гигикання, ківки й смішки. Треба було його полагодити, провадив далі Тім. Треба було давно вирішити проблему, до того, як усе зайшло так далеко. Тім оглянув стривожених людей, що стояли навколо і хапалися за його слова. Давно слід було за це взятися, до того, як стало запізно. Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світі вподобаючку.